Генка відкрив її і присвиснув. На дні коробочки лежав справжній сінки, виміло огранений діамант. Виблискував манливо, кликав доторкнутися. Що Генка й зробив? Його пальцями пробіг приємний холодок. Мимо проїхала якась довга вантажівка з причепом, і Геннадій мимоволі відсмикнув руку, озирнувся. Довкола шосейки, точніше бетонної траси, шумів ліс. Тільки на обрії виросла якась легковушка. Генка дочекався, доки вона проїде мимо, і тоді закрив коробочку. І сунув до кишені куртки, в якій тепер був. Ну навіщо цьому давну імбецилу такий скарб у його задріпаних кукурічках? Кукурічка, ха! Придумають таке жлобсько-хохсляцьке для е, назви тої дєрьовні. Блін, тепер може і своє дєлішко встругнути можна буде, подумав Геннадій. Магазинчик там барчик. «А чим я гірший за того всераного Борика-Льолика?» – пригадав свого сусіда по під'їзду. Загадав і ювеліра знайомого. «Цікаво, наскільки камінчик потягне. А що, як на сотню тисяч зелененьких, а то й дві?» Він сів у джипа, оглянувся. Іван мирно спав, не підозрюючи про експопріацію, яка щойно сталася. Іван увіснився лев, який йшов вулицею їхнього села підходив до їхніх воріт і стукав об них своїм волохатим лаписком Чогось волохатою б вала в лева лапа, як у ведмедя. Ну, Іван, зачувши той стук, і тлевові гостинця виніс шматок сала з бульбаної в лошпині та яблуко, хоча й зимове, та велике соковите. Гамайте, ваша царська лічність, величність. Лев тіла годинки прийняв, став хрумати, аж вирязки кукурічками пішли. Потім облизався і сказав чисто людським голосом – «Дякую, ти то, Іване, як хмуха псові твоє снідання. Принеси на путньої закусі. Знаю, у тебе в коморі півбочки сала. Не жмотяйся, нікого-небудь, лева, царя, пригощаєш. Та й випити не помішало б, га?» «Ну, сала я тобі принесу», – отказує Іван. «А самогоночки звиняй, ні. Ми й не гонимо неї, хіба не свято свєта облєшкою розживемось? Ну, щоби так, для годиця, для мами». Та й ти, як уп'єшся, то ще хату нам рознесеш. Оно, які лапи, і мордяка здоровенна. Я сумирний, Іване, каже лев, і підморгує чисто тобі, Маринин, Женік. Обліжка мені, як на персток. Добре, вже добре, щося придумаєм, каже Іван, і блаженно у посміхається. Слина у нього зорота тече. Супе собі в теплій машині, на м'якім сидінні. Ну, такий не згадає про якусь там коробочку, думає Геннадій, котрий саме оглянувся. Він перекладає колобочку в бардачок. «Да, дороги лишились якихось сотняк кеме!» І він і довіз Івана до кукурічок. От гостювання відмовився і навіть перекосити не захотів. «До ночі вернутись Тре, сказав. «Всього доброго, шановні! Навіть руку Іванові потис!» Але вернутись до столиці йому не судилися. На під'їзді до мосту через річку Тетерів машину раптом занесло. Блін, чого ж руки не слухаються, встиг подумати Геннадій. Дрежать, як в алкоголіка. Що за херня, блін? Стомився за дорогу чи що? Машина стрімко покотилась вниз. Геннадій встиг ще розчинити двері, щоб вистрибнути. Та машина перевернулася і полетіла в воду. Геннадій вдарить з головою о передній скойтик вилетів назовні. При падінні в ріку в його кишені випала з його кишені випала маленька інкрустована коробочка, яку він дорогою вдосталь не малувавшись діамантом, знову переклав до кишені куртки. І машина, і водій пішли на дно. Не потонула лише коробочка. Зроблена з легкого дерева, вона попливла собі річковою водою. Їй судилося з Тетерева потрапити в київське водосховище, а потім далі в Дніпро. Помандрувавши найбільшою українською річкою, коробочка опинилась в Чорному морі звідти через протоки Босфор і Дарданели та Мармурове море в морях Егейському і Середземному. Коробочка пропливла мимо Гібралтару, і її не помітили з британського есмінця, що ліниво ніс належну йому сторожову вахту в протоці між двома континентами. Атлантичним океаном щільно зачинена коробочка з діамантом дісталась в осени берегів Нігерії. Спеціальний, просочений африканською мазію а буратікве лак уберіг її від її солоної морської води водоростей. Її не квитнула акула, ні інша велика рибина. Тільки біля нігерійських берегів коробочку виловили рибалки. А що були вони з народу і біру, то побачили знайомий королівський вензель на коробочці і негайно доставили коробочку своєму вождю-королю. Дізнавшись, де знайшли його піддані коробочку з діамантом, сам бутсахве Сахве Маліто ІІ зробив запит у Міністерство закордонних справ щодо долі високоповажного гостя Джона з України, якою переймалась його величність. Але то буде ще восени. Наша ж розповідь як розпочиналась, так і завершується на весні. Тільки весна вже інша. Перед теплим Олексою пригріло нарешті весняне сонечко. Пішов ухід березовий сік і в лісах довкола покурічок, які заточенці та вулиці стало повно банок та відер під білокорими красуннями. Кукурічківці у буквальному сенсі доять їх, бо тільки частину вип'ють саміти нароблять березового квасу, аби запивати самогонку на Пасху. Більшість же соку піде до Польщі за добрі, як для поліщиків, гроші. І на день сміху точно приїжджає пан Збишек з Підхельма з п'ятьма великими бідонами. Ну, буде що йому почути про найбільшу кукуріцьку новину Іванову мандрівку. Певно, вони всі тут дешевим самогоном пообпивалися, а може, й пообкуювались своєю коноплею. Подумав пан Збишек, та коли йому показали маски, які Іван щедро пороздавав сусідам і родичам, присвиснув і сказав, що згоден їх купити. По сто гривень, а за оту найбільше заплатить і двісті. То двісті гривень за розмальовану дерев'яку, яка дурновато гегоче? Кукурічці потяглись до щедрого поляка. В результаті в кукурічках лишилось дві африканські маски – в Івана, згодом її випросить племінниця ну дядечку Іваночку, та узінаїди Антонівни, яка єдина розуміла ціну Іванового подарунка. Решта поїдуть за бух під нищем з бишакового причепа у хитро обладнаній ніші, щоб з'явитись на напівлеганньому арт-ринку за ціну в 20-теровищу, ніж та, що відлив Відвалив кукурічцям пан Збишек, бо то були справжні автохтонні африканські маски, а не підробка. Пана Збишека не дуже цікавила ще одна річ, а саме – африканські амулети. Знав, що вони користуються популярністю у Європі, в тому числі і в Польщі. Значить, їх можна вигідно продати. Та амулетів, як не дивно, у кукурічках не виявилось – Збишек навіть навідався до Івана. Амулет? Іван дивився нерозуміюче. Мой був серед тих дин глядного речей, які привіз із тої далекої Африки, краю, який тепер здавав маревом. Тут він пригадав, що це слово він справді чув там, на останньому прийомі, обіді у короля. Чи як він? Там теж нього. Ага, коли йому ще щось хотіли подарити. Ну, мій амулета. Але чого не дали, не знаю. Звиняйте, пане збиточник, чи як там вас... «Пане поляк!» Іван не знав, що йому справді хотіли подарувати, а вже ж король-вощ сам Буцахве. Але в народу імбіру амулети, які оперігали від смерті злих духів і від самих, двадцяти чотирьох чи усіх ста восьми нещасть, були обов'язково іменними. Їх вибирав головний шаман. Він і визначав, кого, який і від чого амулет може захистити. Та коли шамана привели і поставили перед загадковим білим гостем Септу Іваном, шаман, імбудсахво будь пильно подивившись Іванові в очі, а потім взявши за руку, загадково посміхнувся і сказав, що цьому чоловікові не потрібен амулет.